Alege pentru ce vrei să fii cunoscut Dacă nu poți explica ceva unui copil de 6 ani, atunci nici tu nu ai înțeles, a spus Albert Einstein Cu toții vrem să găsim acel lucru pentru care vom fi cunoscuți Sunt atât de multe posibilități încât poate fi copleșitor Suntem buni la multe lucruri și pare că suntem înconjurați de o multitudine de opțiuni Am putea merge în orice direcție, dar nu știm care este direcția corectă mai este că alegi lucrul greșit și vei ajunge într-un loc în care nu-ți dorești. Poate nu alegi nimic sau în cele mai multe cazuri ești atât de nehotărât încât alegi totul. Lipsește concentrarea, claritatea și în consecință povestea devine incredibil de întortocheată. Nu știi care este rostul tău? Nimeni nu știe. Imaginează-ți că rupi pagini din câteva cărți din bibliotecă și le arunci pe podea. Ce s-ar întâmpla dacă ai lua pagini la întâmplare, le-ai pune unele peste altele și ai începe să citești? Nu ar avea niciun sens, nimic nu se potrivește, nu există o poveste clară și totul este diferit. Exact asta este percepția oamenilor despre tine, atunci când nu ești custodele a ceea ce împărtășești, când nu selectești ceea ce proiectezi și nu spui o poveste clară. Îți va spune Simona ce a făcut pentru a-și clarifica povestea și cum a ajutat-o la creșterea publicului. Începuturile Art Visiona erau despre mine, caliber profesionist, cu punct de plecare în 2003. Atunci eram omul care făcea totul de la desen, sigle, web design, programare, animație, 3D, SEO, promovare și multe altele. Greșeala pe care o făceam atunci era că împărtășeam absolut fiecare lucru pe care îl realizam. Fie că era o siglă, o producție video, grafică vectorială, sau animație pentru TV. Orice. Împărtășam totul. Ce-am obținut atunci cu asta? Au fost oamenii uimiți de multele mele abilități și talente? Nu! Aceste acțiuni epuizante mi-au adus un mare nimic. Publicul nu a crescut deloc. Nici după trei ani de efort. Clienții erau năuciți de multitudinea de lucruri pe care le făceam și nu știau la ce exact mă pricep. Ba unii, nici nu credeau că le fac eu pe toate. Ciudat, nu? Toate acestea până într-o zi, când am făcut o simplă schimbare. După o perioadă în care am studiat temeinic principii de branding și afacere, am înțeles un mecanism esențial. Am devenit curatorul la ceea ce împartășeam, și astfel am început să pun bazele poziționării mele de specialist în branding. Am publicat numai lucruri despre marketing și branding deși serviciile pe care le oferea viziona, erau aceleași și încă sunt. Când mă uit în retrospectivă, îmi dau seama că cea mică ajustare a schimbat totul. Nu s-a întâmplat peste noapte, dar atunci am observat un punct clar de cotitură. Oamenii au început să mă vadă ca pe un specialist. De ce? Pentru că reușeau să mă încadreze imediat într-o categorie, una clar definită, iar în cele din urmă asta m-a ajutat să am clienții pe care îi doream, și apoi am reușit să aduc art visiona pe un drum cât mai bun, devenind ceea ce este în prezent. Totul începe cu a-ți alege un singur element pe care să te concentrezi și care să fie temelia. Pentru ce vrei să fii cunoscut? Pentru ce vrei să fii custode? Alegerea este ceva înspăimântător. Știu, avem sentimentul că orice am alege ne va bloca pentru totdeauna și ne simțim copleșiți. Dar decizia de a începe este dușmanul începutului. Există atât de mulți oameni care pur și simplu stau fără să avanseze, fără să meargă în nicio direcție, pentru că sunt paralizați în fața posibilităților. Se tem că se vor îndrepta în direcția greșită. Își imaginează situația ca un cer cu săgețile îndreptate de jur prejurul lor. Ar putea alege orice, dar dacă aleg greșit. Adevărul este că nu există direcție greșită. Ce alegi acum nu va fi același lucru pe care îl vei face tot restul vieții. Te poți mișca, așa cum am făcut-o și eu de atâtea ori. Te încurajez să vezi asta ca o linie de pornire, cu toate săgețile îndreptate înainte. Singura modalitate de a alege greșit este să nu alegi deloc. Nesiguranța este dușmanul și orice pas înainte este cu siguranță un progres. Putem rezuma conceptul poziționării astfel. Poziționarea presupune crearea unei percepții relevante, unice și puternice în mintea consumatorului referitoare la brandul tău. Scopul final este ca brandul să devină prima alegere dintr-o categorie specifică și soluția evidentă în căutarea unui beneficiu îndelung căutat de consumator. Alegerea și dezvoltarea unei strategii de poziționare de brand nu este așa dificilă pe cât ai crede. În general, există patru stiluri majore de poziționare în care se pot încadra majoritatea companiilor, dar este posibil să fie un hibrid din două sau mai multe.